Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel âkibetu lil muttaqin ve la ulvâna illa âlâz zâlimin. Ve salli ve sellem alâl merhûm rahmeten lil âlemin. Nebiyin Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve'l müttabi'i sünneti ilâ yevmidin emma ba'd. Yeni Bir də şərtlərini götürmüşdür. Lə ilə ilə Allahın mənasını, lə ilə ilə Allah rükunlarını, lə ilə ilə Allahın şərtlərini. Və lə ilə, ilə mənası, Allahdan, Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbud yoxdur. Lə ilə ilə Allahın rükunu ikidir. İki şeyin üzərində qurulub, imkar və ispatın. Bir də lə ilə, ilə Allahın şərtləri. Yetdi şərt var alimlər ittifaq ediblər, kitab və sünnə də araşdığına görə inşallah bugünkü dərsimiz lə iləhə illallahı pozan şeylər barəsindədir. Lə iləhə illallahı pozan şeylər barəsindədir. Nə üçün lə iləhə illallahı pozan şeyləri öyrənirik? Yəni müsəlman lə iləhə illallahı pozan şeyləri bilməlidir. Birincisi Yəni, tövhidi öyrənməyin məqsədlərindən biri, əsas məqsədlərindən biri Bilməliyik ki, tövhid İki böyük şeyin üzərində qurulur Ən birincisi Tövhid barəsində elm Və sonra tövhidi əməl etmək Və tövhid barəsində elm İki yerə bölünür Tövhid barəsində elmin iki qismi var Ən birinci Tohidin özünü bilmək. Tohidin özünü bilmək, həddini bilmək. Tohid nədir? Yəni, keçən dəstərimizdə artıq keçdik ki, tohid nədir? Yəni, şəriətdə tohid ləfsi gələndə nədir? Tohid ləfsi gələndə şəriət tohid ləfsini itlaq etdiyidə, qeydçsiz tohid ləfsini itlaq etdiyidə şəriətin məqsədi odur ki, Allahı ibadətdə təşəşdirmək. Və toxid də bu elmdə, yəni toxidin özünü öyrənmək özü özniyində bir qayədir, bir hədəfdir. Toxidin özünü öyrənmək əmridir. Çünki toxid Allah S.A.H.in haqqıdır. Və Peyğəmbər s.ə.v. buyuruyor ki, Muaz bin Cəbəlin hədisində, Və Allaha onun haqqı Allah alə Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, Allah'a ibadət etsinlər və ona heç bir şey şərik qoşmasınlar. İkincisi bilməli ki, məxluqat nəydən ötür yaranıb? Tevhiddən ötür yaranmışdır. Allah subhan təbari ki, Mən və ma xalaqtul jinna vəl insa yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Və üçüncüsü peyğəmbərlərin bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası nədir? Təvhid, Allah tərəfi və ayələri qəbzənə bu tağut. Artıq biz hər ümmətə peyğəmbər göndərdi ki, Allah'a ibadət edin tağutdan çəkinin. Allahdan başqa bütün ibadət onlardan nə edin çəkinin. Və eləcə də tohid əməlin qəbul olma şərtidir. Tohid nədir? Əməlin qəbul olma şərti deyəndə, necə ki Allah Subhanahu buyurur ki, Qut səhildə ana ağna mən amil amlan əşka fihi ma və şirkuhum menim şirkə ehtiyacım yoxdur kim bir əməl edərsə və həmin əməlində məni şərik qoşarsa onu da tərk eləyərəm onun şirkini də tərk eləyərəm şirklə əmel qəbul olunmur. Tohidsiz əməl qəbul olunmur. Allah talıq buyurur ki, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ Onlara yalnız Allaha Allaha ixlaslı olaraq hənif dinində ibadət etmək əmr olunmuşdur. مُحْلِسِينَ لَهُدِّينَ Yəni, əməllərini Allaha ixlaslı etsinlər. Şirkdən uzaq, riyadan uzaq, Onafa Hənif dönədir. Hənif şirkdən təvhidə meyl edən, ibadətini Allaha ictihlasın üzərində, Allaha ictihlaslı edən deməkdir. Təvhidin özünü öyrənmək, yəni tohid barəsində elm iki qismə bölünür. Birinci, ci təvhidin özünü öyrənmək. Tohidin özünü öyrənmək özü özünəində bir məqsəd Özü, özliyində bir hədəfdir. Biz tohidin özünü öyrənməliyik. Nə üçün? Necə ki, zikr etdik ki, Allahın haqqıdır, feyğəmbələrin dəvətidir, qul ondan ötürü yaranıb. Dördüncü də nə idi? Əməlin qəbul olma şərtidir. Tohid, əməlin qəbul olma şərtidir. Tohidsiz əməl yoxdur. Necə ki, Allah taala müşriklər barəsində buyurur ki, Və qadimnə ilə ma amilu min amelin feja'alnauha ba'an biz onların etdiyi əməlləri toza külə çevirəcək. Allah təala deyir ki: "Və lo ashraqu la habita anhum ma kanu ya'malun". Əyr onlar Onların etdiyi bütün əməlləri nə olardı? Batıl olardı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Və laqad Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhv olub ki, əgər sən şərik qoşsan, sənin əməllərin batıl olacaq və sən ziyan çəkənlərdən olarsan. Və tohid əməlin qəbul olma şərti olduğu üçün, ona görə də əməldən qabaq ən birinci nə olmalıdır? Elm olmalıdır, tohid olmalıdır. Çünki həmişə şərt nəyə, nəyə görə şərt qoyulubsa ondan qabaqdır. Şərt nəydən ötəri şərt qoyulubsa həmişə ondan qabaq qabaq gəlir. Fikir verim, məsələn, namazın şərtləri. Namazın şərtləri 9-dur. Onlardan biri raful hadəs. Məsələn, dəstəmaz. Dəstəmaz namazın şərtlərindəndir. Elə də elə deyil. Dəstamazı namazdan qabaq almalısan Yoxsa namazdan sonra Namazdan qabaq Deməli, şərt əməldən qabaq gəlir Şərt hansı əməl üçün qoyulubsa O əməldən qabaq olmalıdır Eləcə də tohid Əgər tohid əməllərinin qəbul olma şərtidir Ən birinci nə olmalıdır? Tohid olmalıdır yəni, Tohid barəsində elm olmalıdır İkinci tohid barəsində elim ikinci növə isə Vəsilə elmidir. O elimlə həmin elimlə toxid yerinə yetirilir və toxid gerçəkləşir və toxid kamilləşir. Bu da nə elmidir? İtaətlər elmidir. İtaətləri öyrənirsən, şəriyyətin əhkəmlərin, namaz, zəkat, oruc, həd. Çünki bunlarla sən toxidi yerinə yetirirsən. Və təvhidini bunlarla kamilləşdirirsən. Bu elm özü özliyində bir qaya hədəf deyil. Bu vəsilədir. Nəyə vəsilədir? Təvhidi yerinə yetirməyə, təvhidi kamilləşdirməyə. Bu elmin ikinci növü isə təvhidi qorunan şeylərdir. Təvhidi pozan şeyləri öyrənirsən. Tohidi pozan şeyləri öyrənirsən, nə üçün? Tohidini qorumaqdan ötürü. Tohidi pozan şeyləri və tohidi naqisləşdirən şeyləri öyrənirsən ki, sənin tohidin pozulmasın və sənin tohidin naqisləşməsin. Bu da nədir? Tohiddən çıxaran şeyləri insan bilməlidir. Nə üçün? Tohidini qorumaqdan ötürü. Bu da nədir? Bu elmdə özü özliyində qaya deyir. Vəsilədir. Nəyə vəsilədir? Təvhidi qorumaqdan ötürü. Təvhidi naqisləşməkdən, əslinin getməkdən və yaxud kamilliyinin, kamilliyin getməkdən qorumaqdan ötrür. İnşallah bu günkü dərsimiz Lə iləhə illallahın, Lə iləhə illallahı pozan şeylər barəsində olacaq. Nə üçün də iləhə illallahı pozan şeyləri öyrənirik? Nə üçün Tohidimizi qormaqdan ötürü. Tohidimizi əslini getməkdən qormaqdan ötürü. Tohidi aparan şeylərdə iki cürdür. Bir, tohidin əslini aparır, tohidə tənidən şeylər. Bir də tohidin kamilliyini aparan şeylər. Bu günki dərsimiz tohidin əslini aparan şeylər varisindədir. Birinci insan öyrənir ki, O, hidimizi qorumaqdan ötürü. Çünki insan bir şey bilməsə, ə, ondan necə qoruna bilər? Necə ki, sələflərdən gəlir? Deyir ki, şəri deyir, öyrən ki, şərin özündən ötürü yoxdur, ondan qorunmaqdan ötürü. Çünki deyir, şəri bilməyən insanlar həmin şərə nə edər? Şərə düşənlər. Biz öyrənməliyik, bilməliyik ki, nə idək? Tuhidimizi qo qoruyaq. Əsas birinci məqsədimiz də bizim budur. Nəcə ki, şeyx özü İnşallah, yəni la ilə ilə Allah pozan şeylər Muhammed bin Abdülvahabın Lə ilə ilə Allah pozan şeyləri zikr eləyir şeyx. Yəni, şeyxin özü də kitabın axırında buyurur ki, müsəlmana deyir, lazımdır ki, bu şeyləri Bu şeylərdən çəkinsin və bu şeylərdən deyir, qorxsun öz nəfsinə görə. Öyrənirsən, çəkinməkdən ötürü, düşməməkdən ötürü, ixilasla, tohidu qorunmaqdan ötürü və dahi öyrənmirsən ki, götürəsən bir-birinə inəyəsən, insanları təkvir eləyəsən. Və bir də bir şey demək istəyirəm ki, yəni bu məsələlər hamısı umumi, məsəl umumi hökmlərdir. Ümumi hökmlərdir. Bunları etiqad etmək vacibdir. kim belə edərsə nədir? Dindən çıxar. Kim belə edərsə nədir? Müşrik olar. Amma müəyyənə tətbiq eləməkdən ötürü, müəyyən insana tətbiq etməkdən ötürü şərtlər yerinə yetirib, maniyələr ortadan qalxmalıdır. Əhlüsünnə və cemaatın mənə